Etxerateko kidea den, Mugiel, e, lukantiz dugu, telefonaren e, beste aldean, eta Mugiel, aurten ere, ondartzetako ekimena, deitu, zu, deitu duzue igande deontarako. Bai, aurten, e, beste urtetan ustaia bukaeran egin eta aurten erabaki dugu abuztuaren aseran, bai egitea. Eta hori, Euskal eriko e, hainbat ondartzetan, gipuzkoan, Bizkaian eta itajaldean ere. Aipatzen duzu eta salatu nahi duzu esakabanaketak e, indarrean segitzen duela biziosoko kartzela zigorrak ere eta gaixotasun larri eta senda ezinak dituzten presoak ere oraindik e, kartzeletan direla. Hori da, e, importantea da guretzat markatzea ez e, Uda ila dela gehenaren eta guretzat ez duela etenik e, politika honek ezagutzen ditugu nondorio lahi ez beraz eta gu bidai oiekin segitzen ez da batere ez batere asmorik e, jendeari e, irru du nxendimendua pasaraztea, bain bai e, edonork pausartziko artzia eskubidea du eta baita guk ere bai eta balintza horietan horietan eskineskoada Gorenasten alde guzue zenbat e, preso direna adibidez e, eri direnak e, Bai bai du bat e, amaika prechokune evitasun e, lari eta sendezinak dituztenak eta beste e, asko evitasun e, arinagoekin baina hala ere oso igo era